Da. Deci, acest lucru vreau defini, în aceea promulme era, de fapt, un pronum de demonstrativ. Pronum de demonstrativ, care a fost, a formă, a fost recătuția pe bază a mea pe Și s-a ajut concluzia la acest pronum, Într-ul următor, SO, SA, TO, D, adică măscut din feminin și nea. S în greacă cade și lasă o aspirație, HO, HE și TO, D la V, astfel încât se ajunge la forma noastră HO, HE, respectiv, TO, formele din, din grești. Pentru așa aceleași genuri. Cu aceleași procese. S-a spus despre pronumele demonstrat, despre pronumele articolul definit. Este de fapt, un pronume demonstrativ anafoi, adică făcea la lucrurile despre care se mai vorbise. Adică lucruri cunoscute. Acesta, aceasta despre care știe. Da? Nu care vor urma. mai La comer, în la caică, atunci mai postrează valoare demonstrativă. Mai ales folosit singur. Da? Și de ce l-am întrebat chiar de un cuvânt STOP. De o particulă de tipul de, Da? Deci articol, Singur. Plus sau minus particula de Are valoare de acesta, aceasta. Înseamnă acesta, aceasta, cel cea. Dacă acesta, aceasta trigită. Cel cea, nu știu, în relativ. Deci. Îl dăm un exemplu din ea de tu unul 43. Tu. De-e. E. De-e. și cere un, ce în timp, participă de Deci, noi de nu o să avem ton, cum ne așteptam. În român, avem un acuzativ cuvântric și au un lucru genitiv. După această. Pe acesta îl ascultă, foivos acolo. Nu? Adică de acest ascultam, zice noi altfel. Da? Iar de articolul pe care noi l-am tradus, demonstrativ, iată și urmat de particulă, folosit singur nesotin de substantiv, de genitiv. Da? Și care devine direct de verb. Da? Este și complement al verbului, ca să zic. Adică o, o, o combinere a verbului, sensul acesta, dar de tic o combina de trebui atributiv. Mă de fapt, credeți ce aici, ajung cu discuții, la, De fapt, atributivul nu este nici atributiv pur, nici completiv pur. Este o chestie care se face de la atregerea de la atribut, de la um, atributiv, pentru statul completiv. Da? Revegetul complet. Deci este la uranță. Să zic așa. Mai departe, de foarte multe ori, articol înăstățit de, particular de, se aduce prin, într-un probleme, chiar personal, demonstrativ, am mai ales precedat de iar, iar el, iar ea De exemplu, ho, de, iar el, da? Sau iar acesta, nimeni și nici așa. Da? Sigur că acest nominativ poate fi lucrat cu orice alt caz al atingolului. Adică poți să am nominativ, dar la timpul de mine poți să am și un genitiv, un uh, acuzativ, așa mai departe, da? Deci poți să am un tu tonde, ton de, da? Iar pe acesta atinge. Da? Nu știu ce... am folosit sau... De asemenea, poate fi, deci are de asemenea mara demonstrativă articolul, uh, însuțit de prepoziție, dar fără ca ele, la cursul, să însuțească în Da? Deci folosit singur, iar înaintea lui, apunându-se prepoziții. pro, tu. Prepoziția pro și genitivul articolului. Articolul cu pro valoare pronominala înainte de aceasta. Să o mai înainte. Uh, valoarea pronominală a articolului implică accentuarea formelor atone, în mod obișnuit, atone, ale acesteia. Deci dacă știm că uh, unele băne, articolulul este și forme atone, da? Adică neputătoare de accent. Dar nu știu de ce nu e nu you <laughs> La ce limbă ești ați, dat -ați ajuns aici la clasici? Yeah. La ce limbă La clasici. la, tu la dat? și tu? Am la engleză, nu sunt Nu am venit de o Și la engleză nu am la Ai făcut de tu? Yeah. Era de așteptat. Nu, că nu se urmează la A6 și în și în nivelul proiectului. Nu, adică de așteptat cei care vorbă plastice să facă curigeul de filologie. Așa, da. Așa și Remus și Alex. Și mai mult de la noi aveau filologie. Deci deja bazăle puse. nu, puse, ce puțin, la mie aduce. ce ce ce nu a adus. Dar asta fost tot ce ar fi implicat, mă ferim. nu mă mai pregăsesc. Până la rău, până la Dar deși el îi plătiți, îi punea să plătească înainte să vin, Să nu mai râneți o ură în buget. nu fac asta. Mulți. Pentru că dacă pirează banii în cont, îi mai mult. Deci bancarea plăcea în de mare. Și preferă să plătească în ziua aceea pe ele, dar sigur că fost mult mai bine. Dar dumneavoastrăștienii, cum știi, nu am răștienii. Și așa avea ce avea. Deși, interesant este, că la alte conferințe din țară, sunt etase foarte mari pentru urmă. Deci 1.800 într de sunt urmă. Deci 200 de lei, da. Nu știu, mai repede pe drum și pe cazarea, că nu se dă nimeni cazarea ca pe prima Adică nu se zbate nimeni chiar la așa, aaa, să ne Și totuși isso também tudo está tudo agora, lá em nós vai vai muito então você não escreveu não ele dá você sai de manhã dá a Nu começa não estou para isso não sei não não posso fazer isso de graça então não é tosta aí dá não muito mais não dá, a mamãe me La Iași am zis că e foarte... Este și nu este. Adică el fugi la Iași. Și am văzut. În prima zi mai mergi. Păi aia nu. Adică se îi devise și acolo. Uh, și mai este o chestie. La Iași sunt foarte mulți... În... S-a întâmplat și că nu e chestia asta. Adică se înscriu foarte mult și nu vine atâția cum se înscriu. Pare că este drăsne. La Iași, de exemplu, se înscriu dublu față de câte s-au spus la mine. S-au scris 90 de persoane. E, n-are să-mi spun pe 200, dar din ea 200, da fără un vreo 65 pui, pui, virgini, dar ești acolo, nu știu,